ומי מגיע אלינו עכשיו כי זה האיש המעצבן ביותר בעולם שחזר מחופשה קצרה מה אתה צועק כמו משוגע? מה? מה? שלום בודו! מה בודו? גבות פרץ צמחת בחופשה מה זה? אתה נראה כמו לפני 13 שנה אחרי 13 שנה כאילו היום אתה נראה אותו דבר יש מעצבן מה אתה עושה בימים אלו? אני אתן לך רמז מה אני עושה מה אתה עושה כשאתה רוצה לבלוט אתה עושה גבולות? במה אתה עושה? אני... אני אתן לך רמז אני הולך לקניון! אני הולך לקניון! איך ידעת? <laughs> <laughs> <laughs> לא בדיוק, <laughs> אני בונה קניון בימים <laughs> אלו ממש, קניוון, <laughs> <laughs> כמו שכתוב פה, <בו. laughs> אתה? <laughs> אתה כן, אתה, כן, אני, עם מדרגות נאות, מה זה שנאות המדרגות שעשיתי שם, ושערים יש על הקניון הזה, שער האריות, שער ההשפדות, אתה יכול להיכנס דרך שם. באמת. כן, בקניון שלי יהיה כל מה שצריך. מה? למשל, אני לא הייתי הולך לקניון שאין בו משחקי וידאו. גם אני לא. גם אני לא, גם ברים אני מנהיג! איזה משחקי וידאו יש לך שם? משהו ממכות, מכוניות, כאלה תקי? יש מגרש, אתה מוסר וידאו אחד לשני, עם קסדה, אגב, לפעמים. אתה ממש פתטי. מה, אני בתפוח אדמה? אמרתי פתטי. מה, אני תפוח אדמי? תגיד, איפה זה יוצא הקניון הזה שלך? יש לך מפה של האזור? זה תל אביב. כן, יש לי תמיד בותיק, מפה. הנה, פה. מה זה המפה הזו? מאיזה שאני עוזר לדבר הזה? מתפורר למה אתה מדבר ככה? מה זה, חומה מגדל? מה, זה מסומן פה? זו מפה, זאת מפה חדשה. חדשה, מסומן פה ים טטיס, באדום. מה זה חדשה? תפסיק כבר, אולי רואה איזה הופעה, חינם אין כסף? רואה הופעה, חינם אין כסף? כסף, כסף! כסף? כסף, כן! הייתי רוצה לראות איזה הופעה... כסף! לא, נו, תפסיק כבר, נו! לא. הייתי רוצה לראות איזה הופעה... כסף! לחם? אתה קונה גב? אתה אוכל בבוקר? הייתי רוצה לראות איזו הופעה של ניסים גראבה. ניסים גראבה! כן? אתה יודע כן. שאתה נמנים? כן, כן, איך כן. אתה מדבר? בואנה. אתה, אתה, אתה מגעיל וגזעני. מה זה עכשיו אתה ממציא דרדסים חדשים? גזעני? זלזלני? צנעני? זה דרדס תימני? לא יכול יותר. תרגע, אתה בואו אני אראה לך מה זה הופעה אמיתית בקניון. שים לב. ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לערב שירה בציבור. ונפתחנו מחרוזת שירי בזק בלוויית אקורדיון וטלפון. ונפתח בשיר הראשון בתוכנית, דפים, לא מחובר. אני מדגים, אתם חוברים. לא מחובר! לא מחובר! עכשיו אתם! לא מחובר! לא הממתינה! שימו לב! ממתינה! ממתינה! כולם ביחד! ממתינה! ממתינה! ממתינה! אצלנו הבא... קו! קו! שלוש, ארבע, ו... כולם! <ע> <ע> <ע> <ע> <ע> <ע> <ע> די! די! די! מפסיק את זה! אני לא יכול אני לא יכול לדעת! אני לא די! בטלפון הזה! די! כבר! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה